minuts i mig passen de les 10 del matí d’aquest dissabte, dia 13 de juliol de l’any 2019. Els que ens sintoniseu des de les nou ben retovats a la nostra sintonia. el seu feu a partir d’ara per escoltar les sardanes, Benvinguts a la sintonia de Ràdio Palafrugell 1078 FM. I comencem fins dissabte. Bé, bueno, ha passat no, que no hi vaig ser, però jo deia que no, no, no hi havia ballades de sardanes, no sortien ballades de sardanes per la Federació. Doncs aquesta setmana, si em descuido, no, no, no haguéssim escoltat cap de sardana, perquè Déu-n'hi-do de, de les llistes que m'han anat sortint d'aquesta setmana. O sigui que, que comencem, comencem perquè si no... Acabarem a mitjant programa. Comencem avui, dissabte, dia 13. A Canet de Mar hi ha la Copla Contemporània a les 9.30. A Brera hi ha la Copla Ciutat de les Roses a les 12. A Barcelona, Ciutat Vella, Pla de la Catedral, hi ha la principal del Llobregat a les 18 hores. A Saret i ha la Mil·lenària, a les 18 hores els banys d'Arlès <coughs> altrament dit a Meli Levenc hi ha la Cople Dres Vents a les 18 hores a Montesquieu a la Font d'En Nando hi ha una pleca amb la Juvenibola de Sabadell i Vents de Riella a les 18 hores al Pla de Santa Maria al Recinte de la Fàbrica i també hi ha una pleca amb la Reus i Ove. això serà a les 22.30 a Castellbisbal, la plaça de l'Església també una pleca amb l'escopla la... Ciutat de Terrassa Sabadell i Marinada a les 18.30 i a les 22.45 a Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià ballada amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a les 19 hores a Sant Vicenç de Castellet a la plaça de l'Ajuntament hi ha els Lluïssos de Taradella a les 19 hores a Vilafant a la plaça de la Vila i ha la Flama de Farners també a les 19 hores perdó, a Vila Nova i la Geltrú a la plaça d'Enric Cristòfor Ricard hi ha la Copla Maricel a les 19 hores a... Andorra la Vella, hi ha la ciutat de Solsona a les 19.30, a Sant Carles de la Ràpita la plaça del Coc, allà ha... no hi ha, no hi ha, no hi ha copla perquè no està especificada i això serà a les 19.30. A Salou, el passeig de Jaume I, hi ha la principal de Tarragona a les 20 h. A Torregrossa, la pista poliesportiva, hi ha una pleca amb la Geboniola de Gramunt, l'Abrit Puig a les 20 i a les 22.30 a Santa Perpètua de Moguda a la plaça de l'Església hi ha una ballada amb la Copla Santiga a les 21 hores a Granollers al Parc de Torres i Villà hi ha una pleg amb les la de Sant Jordi, Ciutat de Barcelona de Sabadell i la principal del Llobregat això serà a les 21 hores A Mer, a la plaça Major, hi ha la ciutat de Girona, a les 21.30. A Berga, hi ha els lluïssos de Tardell, a les 22.00. A Lloret de Mar, hi ha la Mediterrània, a les 22.00. A Roses, a la plaça de Catalunya, a les 22.00 també hi ha la principal de Banyoles. A Sant Julià de Vilatorta, a la plaça de Catalunya, hi ha la Flama de Farners a les hores. A Sant Vicenç dels Horts, a la plaça de Narcís Lunes i a la Baix Llobregat a les 22 hores a Viladecans continuem avui dissabte dia 13 a Viladecans a la Rambla de Modulé i a la ciutat de Cornellà a les 22 hores a Begú a la plaça de la Vila a les 22.30 i a la Baix Empordà a Olot a la nit, no ens posen l'hora però diu que és a la nit és vigília de, de plec i a la principal d'Olot Passem a demà, diumenge, dia 14. Neulot, a, a plec. Eh, hi ha la principal d'Ulot, el Llobregat de Sabadell, i la principal de Llobregat, a les 10.30 i a les 16.30. És el 57è, a plec de la Sardana. Eh, Cervera de la Marenda. A les 17 hores hi ha la Copla Osona. Continuem a demà, diumenge, dia 14. A Bernet, a la plaça de la República, hi ha una ballada amb la Foment del Montgrí a les 17 hores, i a les 11 també, a les 11 i a les 17. Cercavila i Vallada. A Barcelona, Ciutat Vella, plaça de la catedral, hi ha la Mediterrània a les 11.15. Veiem, sí, que avui hi ha tants fulls que, que ja ni, ni m'aclaro. Banyols de la Merenda quan tornem a demà, diumenge, dia 14. Banyols de la Merenda, eh, hi ha a la plaça de Polreig hi ha la Sol de Banyols, a les 11.30 i a les 17. A Vilaplana, a la Mossara, Pla del Refugi, hi ha una pleca amb la Reus Jove, eh, a les 12 i a les 17 hores. A la Granada, Seller Cooperatiu, hi ha la Catània, a les 12.30, a Molló, a les 18:30 i a les 12:30 i a les 18:30 hi ha la Jiboníbola de Gramunt. A Sant Joan de les Abadesses, al passeig del Comte Guifré. Hi ha una ballada en la principal de porqueres a les 18 hores. A Viladrau a la plaça major, la Genenca també a les 18 hores. a Llinars del Vallès. a les 2 a les 18:30 a les 18:30 hi ha la, els lluïsos de Taradell a Sant al passeig hi ha la Sant Jordi Ciutat de Barcelona a les 19 hores a Cunit a la plaça de Catalunya hi ha la Catània és festa major a les 19 hores a Polinyà al carrer 11 de Setembre hi ha la Nova Vallès a les 19 hores a Maçanet de la Selva a la plaça de l'Església hi ha la Contemporània també a les 19 hores a Blanes, al passeig de Pau Casals, i a la principal de Banyoles, a les, les, les 19.30. Demà, diumenge, dia 14, també. A Calella, al passeig Manuel Puigbert, hi ha la ciutat de Girona, a les 19.30. Al Vendrell, a la Rambla, hi ha la ciutat de Terrassa, a les 19.30. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, hi ha una ballada... Veiem si em surt... La cobla, sí, la flama de Farners, a les 19.30. Arribes de Freser, a la plaça del Mercat, a les 19.30, la ciutat de Granollers. A Sant Pol de Mar, també a les 19.30, al Passeig de la Punta hi ha la Sabadell. Agramunt, Gramunt, a la plaça del Mercadal, hi ha la cobla 11 de setembre, a les 20 hores. A Palamós, també a les 20 hores, hi ha la Mediterrània. Un altre full. A Premià de Dau, a la Societat Cultural Sant Jaume, a les 20 hores hi ha la Marinada, Sant Pere de Ribes, Caves Vega de Ribes. Hi ha una ballada amb la Maricel, a les 20 hores. A Malgrat de Mar, al Parc de Can Campassol, a les 20.30 hi ha la banda, cop la banda del col·legi Santa Maria a Pallejar la principal de Terrassa a les 20.30 a la Roca d'Albera a la Catalunya Nord matí i tarda hi ha la Bisbal Jove a Esparreguera a la plaça del Centre hi ha la Maravella a la tarda i a la nit hi ha Ball a les a la tarda, ens posen, no ens posen l'hora a la tarda i continuem a Esparreguera dilluns dia 15 a la plaça de Santa Eulàlia hi ha una ballada amb la ciutat de Cornellà a les 18.30 a Perpinyà a la plaça de la Loga hi ha la cobla mil·lenària a les 21.00 dilluns dia 15 a Olesa de Montserrat a la plaça de la Sardana hi ha la principal de la Bisbal a les 21.30 a Santa Coloma de Farners a la plaça de Farners hi ha la flama de Farners a les 22 hores. A Olot eh, hi ha una ballada en la principal d'Olot, tarda i nit. No ens posen a un test. Però bé, suposo... Festes de Santa Carme, no sé, devia ser el passeig. Però bé, a l'estartit, el dia 16, dimarts dia 16 a l'Estartit, a la plaça de l'Església i a la Foment del Montgrí, a les 12 hores i a les 18 hores, a les 12 ofici ballada, i a les 18 processó marítima i ballada. A Carme, ballada amb els Lluïsos de Taradell, a les 20, però a les 12.30, dimarts 16. A Can Prudon, a la plaça del Carme, i a la ciutat de Girona, a les 18 hores, a Cadaqués, a les 20 hores, hi ha la vila de la Jonquera, a Cambrils, a la plaça del Pòsit, i a la Reus, jove, a les 20 hores. Anem a una altra. Hem dit Esparreguera. No, hem, acabat, hem acabat a Cambrils i continuem a dia 16. Sant Sabrià del Rosselló, a les 21 hores, la Sol de Banyuls, a Martorell, a les 21.30, la principal del Llobregat. A Puntreig, a les 21.30, la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A Palau Solità i Plegamans, a les 21.30, de la juvenilula de Sabadell. A Súria, a les 22, la Vila d'Olesa. A l'escala, matí i tarda, la Costa Brava. A Olot, a la nit, la principal d'Olot. Dia 17, <coughs> perdó, dia 17 a Elna, a les 21 hores, la Tres Vents. A Calaf, a les 21.30, tocaran discos. A Tiana, a les 21.30, la Salvatana. A Castelló d'Empúries, a les 22.00, els Rossinyolets. A l'escala, a les 22.00, la principal de l'escala. A Mata de Pere, a les 22.00, la ciutat de Terrassa. A Palamós, a les 22.00, la Baix Empordà. A Olot, a la nit, la principal d'Olot. Passem al dia 18 a Barcelona. A les 19 19.00, la ciutat de Terrassa. Perpinyà, a les 19.00, la Milenària. A Arenys de Mar, a les 19.30, la Marinada. A Sant Genís, de Fontanes, a les 21, la Sol, de Banyols. A Banyols, de la Marenda, a les 21.30, no ens marquen l'hora. A Castellà, del Vallès, a les 21.30, a la Marinada. A Banyoles, a les 21.30, la Copla i Banda, del Col·legi Santa Maria. A Calella, a les 22.00, del Montgrins. A Calonja, a les 22gues de la ciutat de Girona. A Llençà, a les 22.00, la Bisbal Jove. A Vilassà de Mar, a les 22.00, la principal del Llobregat. Anem el dia 19.00 a Argelers, a les 21, Sol, la Sol de Banyuls a Sereta, a les 21, la Milenària a Matlleu, hi ha una pleca a les 21 amb la principal, la Llobregat i la Marinada a Anglès, a les 22, la Bisbal Jove a Figueres, a les 22, la Baix, la, la Baix Empordà a Tordera, a les 22, la Ciutat de Girona i a Llagostera, a les 22, de Foment del Montgrí Déu-n'hi-do, aquesta setmana hi ha hagut un bon repertori un bon repertori passen 21 minuts i mig de l'hora de les 11, Déu-n'hi-do bé, escoltarem la primera sardana en aquest cas el càrrec de la Copla Salvatana és d'en Francesc Marros és l'anomenada La Ferriola aquesta sardana va dedicada en, en a en, en Miquel perdó, en Miquel Prada de part de la Maria, de la seva mare La Ferriola és la Copla Salvatana Ha la Ferriola, una sardana d'en Francesc, Mas i Ros. L'ha interpretat la Copla Salvatana. Aquesta sardana la Maria Prada la dedicava al seu fill, en en Miquel Prada. I ara escoltarem una sardana, <coughs> me l'ha la Roser. És per la Roser en Quim. Una sardana d'en Ricard Viladesau, Palamós, Ciutat Puvilla. L'interpreten en directe les Coples Mongrins i Principal de la Bisbal. Palamós, Ciutat Puvilla. Almos, Ciutat Pobilla, una sardana d'en Ricard Vilodassau. L'han interpretat les dues coples que hi ha cada any per el concert de, de, de l'estiu allà a l'Arbreda de Palamós. Els mongrins i la principal de la Bisbala. És un enregistrament en directe per la Roser i en Quim. Millor l'havia demanat la Roser, per ells dos. I ara escoltarem una altra sardana, una sardana que... Mm, en aquest cas hi ha hagut una mica de despistada, ha rebut una visita i en aquí, entre una cosa i l'altra, ha passat per alt. La Maria Àngels de Pals, Roser, m'ha dit que et dediqués una cançó. En aquest cas et dedico una sardana. Suposo que t'agradarà. És una sardana, Josep Cassú, és molt maca, també la interpreta la principal de la Bisbal i porta per nom, de vegades, penso, en Palafrugell. Escoltat, de vegades penso en Palafrugell Palafrogell, una sardana en Josep Cassú, ens l'ha interpretat la copla principal de la Bisbal. La Maria Àngels de Pals la dedicava a la Roser Isern. Dissabte passat, evidentment no hi vaig ser, ja ho sabeu, però jo vaig rebre una trucada que no, no la vaig rebre perquè estava a uns quants milers de quilòmetres i em va trucar un avuient de Roser, Roser Ridau de Calonge que volia una sardana pel seu marit perquè el diumenge era l'aniversari d'en Màrius doncs, Roser, vaig veure aquest, aquest missatge i, evidentment, dissabte passat no vaig poder posar la sardana perquè no vaig fer el programa, no era aquí. I ara sí, ara sí que la sardana que em va de, de demanar, l'escoltarem seguidament, que és port de llançar, és d'en Ricard Viladesau, i l'escoltarem interpretada per la principal de la Bisbal. Màrius, per molts anys, encara que sigui, una mica de retras. hem escoltat port de llançar d'en Ricard Viladesau per la principal de la Bisbal, Nava dedicada especialment a en, en Màrius marit de la Roser Ridau de Calonge, que diumenge passat va ser el seu aniversari i repeteixo la setmana passada no vaig ser aquí el dissabte i no vaig poder posar aquesta sardana, però l'hem posat avui però Roser, que l'hagueu pogut sentir bé si no avui per internet una mica de publicitat. Ara tornem. L'ampurdanesa del motor. Més de 35 anys al vostre servei. Teixos Gala Paqueta, a Monras. Servei de fleca i pastisseria tan al matí com a la tarda. Al carrer Torre Junama 53, ben bé al costat de l'estanc de Monras. Gràfiques Agustí, la imprenta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 305052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 obertura de l'exposició retrospectiva amb obres del pintor Costa Sobrepera. També a les 10, al Teatre Municipal a l'Espai Tabarín, obertura de la instal·lació Josep Pla al Tabarín, Fotografia de Lluís Català a partir d'un text de Josep Pla i una imatge d'arxiu. Col·lecció Carme Petit d'Olofeu. El dimarts dia 16 a les 19.30 hores a la biblioteca presentació del llibre a càrrec de l'autor Entre el cel i la terra de Gerard Quintana, escriptor i músic. Introducció a càrrec de Guillem Terribas, llibreter i gestor cultural. Us hem ofert l'agenda de la festa major de Palafrugell amb el patrocini de Perruqueria Teresa, Perruqueria Unisex, tenim obert tot l'any. Carrer la Pan número 11, Calella de Palafrugell. Ferreteria Palafrugell, eines per la construcció, mecànica, jardineria, pintures, carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell. Tallir Elèctric Teruel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 Comercial Empordanesa del Motor, taller oficial Fiat, carrer clave 17 de Palafrugell. Comercial Empordanesa del Motor, més de 35 anys al vostre servei. Bé, i continuem. Són tres quarts tres quarts d'onze ja, avui hi havia... Déu-n'hi-do, jo em queixava que no hi havia ballades de sardanes i avui ens n'he fet un tip de, de dir-ho. Bé, com ens continuem, la Flama de Farners ens interpreta una sardana en Josep Cassú, Primavera al bosc. Escoltem-la per la Flama de Farners. escoltar aquesta bonica sardana, una sardana que anava dedicada enàrius, de part de la Roser, perquè dissabte passat, com que no hi vaig ser, no li vaig poder dedicar. Port de llançada d'Ericcard Vilasss que la hem escoltat per la principal de la Bisbal. I ara escoltarem, evidentment una altra sardana, que ara queden deu minuts, primavera al bosc, que és d'en Josep Cassú i la interpreta la Copla Flama de Farners. He Primavera, el bosc, una sardana en Josep Cassú, Josep Cassú i Serra. L'ha interpretat la Copla Flama de Farners. He tingut una visita i, mireu, em, em, em ve de gust, doncs, de, de, de dir-vos tot el que hi han aquí. L'amic Josep ha vingut i m'ha donat una fulla que l'ha treta d'internet amb totes les orquestes i conjunts que hi ha hagut a Palafrugell la principal de Palafrugell, la Costa Brava, la Primavera, el Quartet Bufill, la Tropicana, Conjunt d'On Juan, els Vàmpirs, els pinang, els Pipanguai i l'Empordanesa. Déu-n'hi duret. Tot això ha, ha sortit de la nostra vila. Em sembla que he dit... Sí, els Vàmpirs sí, jo ja els recordo. Bé, dit això, escoltem una altra sardana, l'última que que posarem... Avui és la copla Sant Jordi ciutat de Barcelona amb una sardana en Josep Mata i Balart, prop del Montserrat. Ja t'acabava la sardana, però ara és hora de posar ja Catalunya Ràdio. Us ha parlat amb molt de gust en Jordi Morell. Dissabte, que vés i deu vol, i tornarem fins aquí aquest records aquests sardanes a la costa d'aquest dissabte dia 13 de juliol de l'any 2019. La setmana que vés i deu vol i tornarem. Adéu-siau, amics.